Hej och välkomna till den här föreläsningen om stormarkstiden. Det här är del 3. Ja, efter kolden 11 så tog ganska logiskt Kaden 12e över. Och han älskade att strida och fäktas som ung. På bilden här så kan ni se hans klädsel från när han var liten. Och det var under den här tiden, år 1700, som Sverige angreps från alla håll. Både av Danmark, Polen och Ryssland igen. Som trodde att Sverige skulle bli ett lättbyte. På den här tiden så kallades armén för Karoliner. Efter då Karl X, Karl XI, Karl den 9 och Karl den 12 såklart. Men Sverige var mer redo för krigen än vad man trodde. För Karl XII hade nämligen en plan. Han tänkte krossa danskarna först. Så det han gjorde var att han mars marscherade med hela armén mot Köpenhamn och tog staden. Och tvingade Danmark att kapitulera. Sen så tänkte han gå in i Polen och sen gick han emot Ryssland. Och slaget vid Narva blev en stor svensk seger. Trots att ryssarna var många gånger fler så besegrade Sverige än en gång Ryssland genom en briljant militär strategi. Som gick ut på att skrämma motståndarna genom att inte besvara elden, inte ens förrän de var tätt in till, då skjuta en hel salva och sen precis som tidigare kör ner med sablarna och ta koll på dem. Och tack vare det här rörliga infanteriet, de här lätta kanonerna, så kunde man liksom, ja, få till en väldigt stor svensk seger. Men många dog ju såklart ändå. Därför att på den här tiden så dog faktiskt inte flest soldater genom att bli skjutna eller liksom halshuggna eller sånt där. Utan de dog på grund av sjukdomar och svält som ofta rådde i lägren eller de här militärlägren. Eftersom man var så många. Hur som helst så bestämde sig karl för att efter slaget vid Narva gå och ta i tur med Polens. Till så att de inte kan vara med i kriget längre heller. Precis som han hade gjort med Danmark. Så han krossade Polens armé och lyckades erövra Varsava. Och nu var det ju bara Ryssland kvar så nu tänkte jag att nu har jag fan en chans att vinna det här. Och han tänkte snabbt erövra Moskva och tvinga Ryssland till fred. Men det här gjorde Ryssland väldigt svårt för, för Sverige därför att de körde sin eh, taktik som går, kallas den brända jordens taktik. Vilket går ut på att man bränner helt enkelt alla hus, alla, eh, allt jordbruk, alla liksom gårdar, allting, allt som man kan äta och sova i helt enkelt. Och det här gjorde att armén som redan var drabbad av sjukdomar och solvält och sådär drabbas ännu hårdare. Vilket gör att många av dem oftast dog. Och till slut så kommer Karl den XII fram till den ryska armén som blockerar vägen och till Moskva. Och det var då som slaget vid Poltava skedde, 1709. Men Karl den XII kunde inte strida eftersom han var skalad i benet. Och det här gjorde att han istället fick titta på slagfältet. Och det här gav ju liksom trupperna fel signal därför att nu tänkte de, om ja, kungen kan ju inte ens vara med, liksom, och de tappade modet och sådär. Dessutom så var de väldigt svaga då efter att ha utstått den här brända jorden-taktiken. Och det här gjorde att slaget i slagtvipolta blev en katastrof för svensk del. Eh, Karl XII generaler började missförstå varandra eftersom kungen inte var på slagfältet och ja, katastrofen var ett faktum. 8000 döda svenskar och mer än 20 000 svenskar till av Ryssland och Karl XII flyr då till Turkiet och försöker få sultanen där att attackera Ryssland, men det här misslyckas och det uppstår något som kallas för Kabbalikinibender och han tvingas då fly hem igen till Sverige han tog dock med sig jag tror var faktiskt därifrån men det här gjorde nu att Sverige var faktiskt ett enkelt byte eftersom Karl XII var nere i Turkiet och ryssarna var starka och drog på. Plus nu att Danmark och Polen tänkte att nu var fan dags, nu kör vi på. Och det här gör att Sverige tvingas gå med på den hårdaste freden vi någonsin har gått med på. Och vi blir tvungna att lämna från oss alla erövrade områden. Både i Tyskland, Estland, Lettland, bitarna av Ryssland, Trondheim och så vidare. Men vi får ha kvar Finland och det som är dagens Sverige kan man säga. Och Colin försökte ju fixa till det här då. Han kände sig riktigt misslyckad. Så han bestämde sig för att i alla fall försöka ta Norge. Som kompensation då för det tidigare misslyckade Nordiska kriget. Men det som hände var att när han tittade upp ur en sån här skyttegrav så var han faktiskt skjuten. Och fick en kula i huvudet. Man vet inte om det var Karl XII.s egna soldater eller norrmännen. Men ja, det mest troliga är att det var faktiskt norrmännen som lyckades få väg ett skott och träffa honom. Och då brukar man säga att den svenska stormaktstiden faktiskt är över. Så här på Båren kan ni se en ligga. På väg hem då från Norge. Så hoppas ni gillar den här föreläsningen. Ha det bra så länge. Hej!